Menj bemenetel! Aztán megint egy sikerélmény. Esküszöm rám fér. 1982 tavaszán kaptunk egy levelet gyarmatival, hogy április 12-én okvetlenül jelenjünk meg Fort Laud mert szentély akarnak avatni minket. Összenéztünk. Na, Moszkva óta ilyesmi is megveli. esett meg velünk. A helyzet az, hogy Miami-ban 1965 óta működik az úszó Pantheon, The Swimming Hall of Fame, az úszás falhatatlanjainak csarnoka. Minden évben kiválasztanak 8-10 az elmúlt idők emberei közül, és ezek aztán leltári tárgyak lesznek az ő nedves múzeumukban. Kiteszik a fényképeit, az érmeit, okleveleit, ok még a levetett gönceit is. Kezdek dagadozni a büszkeségtől. Mark Spitz úszog mellé, íme az én nevem is bekerült. Megkapjuk a listát. Szerepel már magyar nép szép számmal az előző évek listáján is. Hajós Alfred, Halmai Zoltán, Bárány István, Székely Éva, Gyengevali, a Novák Lányok, Német James, Sárosi Imre, Hunyatfi István. Pest, persze, hál' Istennek mindig Pest marad, mondogatják is szépen. Na, a gyurika megint kibulizott magának valami. Ehhez csak annyit, hogy az úszó panteón elnöke, az ifjabb John Kelly, a monakói nagyhercegnő bátyja, szenátor, többszörös milliómos, persze dollárban. Szóval most már elárulhatom, hogyan történt. vontam ezt a csatahajó álló nábobot, és azt mondtam neki. Ide hallgass, Jack, ha szentélyavattok, kapsz tőlem egy biztos tippet a szerdaigvetőre. És ha új kipofogó kell a Varburgothoz, csak bejössz hozzám az üzletbe, és majd csinálunk egy baráti árat. New Yorkban hóförgetek, Floridában 30 fok meleg. Minden fehér, mintha a falak is vulkanizált napsugárból készültek volna. A társaság nem rossz. Shirley Babasov, John Neighbor David Wilkie és Jean Betux társaságában avatnak szentén. Állófogadás, ülőfogadás, avatóbeszédek, a tévé minden egyenesben ad. Válaszolni kell. Mint hogy az angol nyelv ismeretében köztem és William Shakespeare között nem a cél fotódon, abban maradunk, hogy én magyarul beszélek és majd gyarmati tolmácsol. Aztán kiszólítják jean a Helsinki 400 gyors olimpiai bajnokát. Tiszta móka kacogása szónoklata. Míg a thank you-t is on fel dialektusba ejti, és ez alatt merész elhatározásul a testedben Éde, figyelj, mondom Gyarmatinak egy kamikázi elszántságával. Angolul fogok szónakolni. <gül> Megőrültél? Mered rám. Hiszen nem tudsz angolul. Megtanulok, mondtam. Még van tíz perce, Meddig tartasz? Angol szónoklatom hevenyészet fordításban nagyjából így festett. Tudok sok angol. Tudom sok angol szavak. Szeretem Amerikát, mert szeretem Amerikát. Jobban szeretem Floridát, mert itt meleg van. Még jobban szeretem Fort lauderdale És itt jön a kényszerleszállás. Azt akarom mondani, hogy még jobban szeretem Fort Lauderdale-t, mert itt papírt kapok a halhatatlanságonról. De az átkozott városka neve az Istennek nem jön ki a szám. Fort Lauderd... Mondom, izé... Fort Lauderd... Hatszor is nekirugaszkodom, hatszor is megbotlik a nyelven. Gyarmati utóbb elmeséli, hogy ilyenkor mindig szilaj steptáncban török ki, amely élénk ellentétben áll fagyos vigyorommal. Egyen meg a fede, mondom végül. Thank you. Óriási sikerem van. Istenem, megszokhattam. Másnap luttal próbát vesznek rólunk az uszoda mellett. Friszt szement réteget kennek föl, sorra rá kell lépnünk, hogy lábgyomainkat megőrizzék az utókor számára. Gyarmati kettővel előtte áll. Nálam még képlékeny a cement, szépen megmarad az a bütykös lenyomata. Engem viszont már a vállamnál fogva tuszkol lefelé a milliómos kelli, mert már kezd kötni az anyag. Még két perc, és beépülök a cementbe. Ott állok örök időkig, mint saját magam két lábon járóm elszobra. Ebből is látható, nem csak az érdem dönti el, hogy valaki milyen mély nyomot hagy maga után, hanem az is, hogy milyen kemény a cement. Na, táviratok is jönnek. Nébert és babasofot Ronald régen üdvözli. Wilkit, Margaret Thatcher. Én is kapok egy táviratot. Siess haza, mert Nicolettet nem vették fel a gémibe. Mire lemaradok a gépről? Nem indul. Majd hónap, mondják. Talán. Tudni, közben kitört a botrány a Falkland-szigetek körül. Rengeteg angol igyekszik haza, nekik kell a hely. Én pedig kénytelen vagyok négy teljes napig Floridában vitorlázni és vizisízni, miközben a lányok. Rettenetes az apák sorsa. Apropó, még nem is említettem. Mostanában itt szaladgál körülöttem egy roppant különös emberket. Péterke hat éves, nagyszerűen úszik. Imád mindent, ami gömbök. A haja szőke, és az arcán annyi furfang tükröződik, hogy még a szeme sem állul. Csak tudnám, kire emlékeztet. Hát, ugyebár, ha lesz ennek a kárpáti rapszódijának még egy újabb folytatása, azt már majd ő írja.